Висновок один. Вони місцеві. Вільно орієнтуються в місті. Навіть врахували час відправлення поїзда. Лише не передбачили, що Ричко буде з дружиною, і що з'явиться загата, сказав я. І продовжив. Одягнений у форму дільничний не зможе потайки слідкувати за ними. Спробує затримати. Якщо не дасть про себе знати зі станції партизанська, Значить, поїхав далі до кінцевої. А Снігурі в Там відділення транспортної міліції буде кому допомогти йому. Так. Мабуть, на цьому наш розшук і припиниться, яків зиркнув на годинник. Десь через годину. Із вокзалу вискочив молодший лейтенант. Товаришу капітан. гукнув до мене і махнув рукою. Невже звістка від загати? Чи не зійшов на партизанський? Моє серце прискорено забилося. Одначе обличчя молодшого лейтенанта схвильоване і трохи розгублене. Там дзвонить начальник станції «Партизанська». Засапано мову, переводячи подих. У нього сидить якась жінка, зійшла з поїзда. Начальник чув постріл. «Постріл?» – скинувся пазу. «У вагоні?» – стропів я. «Не сказав де. Постріл?» – понуро повторив молодший лейтенант. Ми заспішили до вокзалу. У кімнаті міліції кучматого молодика вже не було Я рвучко схопив трубку Алло, з вами говорить інспектор карного розшуку Загайгора Обличчя у пазово напружилось. Так, чули постріл А та жінка? Їхала в тому поїзді? Угу Дайте їй Ви заспокойтесь, заспокойтесь Бачили високого міліціонера І двох? Ви заспокойтеся. «Почекайте нас! Ми скоро!» Я поклав трубку, занепокоєно глянув на присутніх. Вона бачила за і двох хлопців, один з сумкою. Загата стрибнув за ними з поїзда, дуже збуджена. «До пуття по телефону не поговориш. Треба їхати». І там дільничний. Ми метнулися на площу до газика. Бунчук глянув на нас насторожними карими очима. Його рука з пончиком застигла біля рота. Напевне, вигляд у нас був надто стривожений. «Ти знаєш найкоротший шлях до станції «Партизанська», – випалив я, відчиняючи дверцята і падаючи на сидіння. «Знаю. Через вантажний двір і вздовж колії попід лісосмугою і полем. «Давай, Миколо, жми!» Я взяв мікрофон рації. Крізь перешкоди озвався голос чергового. «Четвертий, говорить тринадцятий. Ми їдемо на станцію «Партизанська». Загата сів у проміський поїзд за двома підозрілими. На станції жінка з того поїзда. Хоче щось розповісти. Начальник станції чув постріл. Загата вистрибнув з вагона за тими двома. Гаразд. Тринадцятий. Тримайте нас у курсі, сказав черговий. Висновків експертів ще нема. Від Махова теж ніяких новин. Вам допомоги не треба? Поки що ні. Я із Пазовом і Бунчуком. І там загата. Микола вміло лавірував між вибоїними. Тісними вулицями околиці міста ми проїхали мимо вантажного двору, заставленого контейнерами, поминули його, а потім старий занедбаний цвинтар, густо зарослий чагарником і деревами. Нарешті вихопились на ґрунтівку, що тислася до лісосмуги, за якою лежав залізничний насип. Праворуч воронулась аж до обрію лопати листя цукрових буряків. «Скільки ми вигадаємо кілометрів?» – запитав сержант. «Вісім. Зате на трясе», – покрутив головою Микола. «Не розсиплимося», – буркнув Пазов. Непокоїв той постріл. Стріляти міг і загата, і... Жінка, що дзвонила на власні очі, бачила тих двох. Це вже неби, що і сумку, сумку. Може, загата переказав щось через неї? крових буряків закінчився, і розпочалася плантація соняшників, що зливались обід шляху в суцільну жовто-гарячу стіну. Нас немилосердно трясло. Микола відчинив скриньку. У ній лежали в промасленому папері пончики, добряче підсмажені, з пухирчиками олії в, в дірочках. Ріжки апетитно запахли, аж у мене покотилася слина. Хазяйська ти дитина, похвалив яків сержанта. Ми захромтіли пончиками. Бунчук ні про що нас не розпитував, бо чув мою розмову по рації. Хлопець він митикуватий. Микола кривуляв ґрунтівкою, об'їжджав вибоїни, та все одно газик підстрибував, і ми без гуцали по сидіннях. Слухай, Яшо! А що по той бік залізниці? Ліс, а за ним дорога до міста і на снігорі, за дорогою лісосмуга і поля колгоспу партизан, село Тарасівка, охоче заговорив пазов, що зріс у місті. А чому партизан? У перший рік війни у цьому лісі був табір партизанського загону. Там ще й досі є землянка, правда, осіла вже, і з сказав, ліс, я знезав плечима, не дуже він великий. До війни підступав до будинків. Фашисти від страху багато виробили. Потім місто розрослося, пояснив Яків. До війни і цієї залізниці не було, і тої дороги. Залізниця вигиналася, трохи бралася вгору. У насипу зачернів отвір, велика водостічна труба. Микола пригальмував, і ми приїхали через трумок, сполохавши горобців, що купались у тоненькій смужці води. «Вже скоро, Мав бунчук, кілометрів зодва!» Проскочили переїзд із автоматичним шлагбаумом, і за старими акаціями зажовтіли стіни великого будинку. На фронтоні напис «Партизанська».